Vi er nået til sidste afsnit af Købmændenes Klub, og hvem er mere oplagt at afslutte programmet og sæsonen med end vores husvand, vores trofaste seer, vores største fan, og måske også største kritiker. Lyng Jakobsen. velkommen til vores finaleafsnit. Tak. Før vi sådan kaster os ud i den store afslutningssnak, så lad os lige spole tiden tilbage og se tilbage på de to år, vi har haft det her lille program. Hvis Nikolaj Poulsen øh, øh, skal have nogen berettigheder på en fodboldbane, så synes jeg, at øh, ledelsen i AGF og, og, og David Nielsen skal tage en i samtale med ham og fortælle, hvad det handler om. eller så skal han spille ishockey. Øh, det er simpelthen ikke til at holde ud og se på. Jeg svarede jo bare øh, Rasmus Pæn tilbage og sagde, at øh, det svarer til, at jeg byder en million euro for Evander. Nej! Det synes jeg ikke, han har. Jeg synes, det er, det er vanvittigt sagt, for at sige det rent ud. For mig virker det som om, at jeg øh, har totalt renoveret øh, hele hytten med nye badeværelser altså og nyt køkken. <laughs> og måske en, en ordentlig køret med en tilbygning. Sæt, ser det godt et ud? Aler. Men var du lige så overrasket som mig, da det var Bo Henriksen, de ville op af have den? Nej. Hvorfor ikke? Jeg kunne sagtens se det være et godt match. Okay. Æh, hvor, hvorfor ikke? De kunne ikke få daget jo, så skulle de finde en som... Øh, som havde noget af den samme energi, så tog de på. Kan kunne ikke få ham, eller hvad? <laughs> der, der er et eller andet, du ved med det som du ikke siger højt. Nej, Okay. <slake> nej, det er Claus' våde drøm. Det er der ingen tvivl om. Og så griner jeg mig selv. Det, eller, det var faktisk ja. mest af PC. Der har været nogle fine øjeblikke undervejs. Neds Christian, øh... har stemmen det godt i dag? Dagen derpå? Ah, jeg er lidt hæs, sige jo. Det var jo ikke på grund af kampen i går, i går, fordi jeg må indrømme, at OB var utrolig venlig. Man skulle tro, at det var en venskabsklub, fordi de skræmte jo ikke rigtig nogen i går. Så det blev jo en stille og rolig øh, dag på kontoret. Til gengæld øh, var det jo en fantastisk fest efterfølgende. Så ja, lige for det lykkedes. Når vi lige kigger på Næst Christian, som lige er angreret øh, stort set, så ligner det jo, at øh, han er i festtaget stadigvæk. Har du været hjemme så? Ja, ja, det har jeg, og det er ikke det samme. Men jeg vil gerne lige sige, at øh, nu er det sidste program, og jeg vil synes også, at man, øh, Lønge, han er også en erhverdig øh, øh, distingueret mand, som jeg forventede at komme i jakke, så tænkte jeg, at jeg, jeg vil ikke drede ned i dag, men tværtimod lidt op. Ikke? Der skal være forskel på at, at, at, at blive nummer fem og nummer et. Ikke? Ja, I kunne godt have at sende en dresscode til mig. Jeg kan jo også godt forstå, at Niels Christian og de andre FCK'er, de er oppe og kører, fordi det er trods alt et stykke ti siden, de blev mester. Det er rigtigt. Jo, jo, og det er jo meget sjovt at høre. Uh, nu har jeg hørt uh, den samlede danske verdenspresse uh, kalde det. Uh, det, det er tre år siden, efter København blev mest. Det er altså kun to sæsoner. Ja, så, tre år, ikke? Sådan er der jo så meget. <laughs> Kom an på, hvordan vi regner. Nå, men, vi har fået lukket og slukket for en ja. øh, sæson, øh, hvor der har været spænding i toppen til næsten det allersidste, lidt mindre spænding i bunden. Der har været klubber, der har taget os med storm. Der er et par af de store, der har undervældet os øh, undervejs. Øh, Lyngge, er overskriften for dig for den her sæson, som vi nu har sat punktum for? Den er øh, det gik som vi forventede med... Små overraskelser og store udsving. Mm -hmm. Skal jeg sætte ord på det? Ja, fordi det er så, som vi forventede, hvis der er store udsvinger og små overraskelser? Ja, det er det faktisk. Det forventede det ligger, at der var to hold i toppen, som vi vidste skulle have overgjort mesterskabet mellem sig. Og når jeg siger vidst, så understreger det næsten, hvad forventningerne de havde været. Det var svært at se, at det andre end de to. Mm. Hvis jeg på forhånd skulle have spillet på to, der rykkede ned, så ville de to, der rykkede ned, have været mellem tre. Mm. Og når jeg så siger store udsving, så er det fordi, at du kan tage GF, du kan tage Brøndby, du kan tage AB, som har haft stor udsving og har haft lange perioder, specielt her det sidste for AGF og ABs vedkommende i slutspillet, hvor vi får alt, alt for få point. Og de, de overraskelserne, de ligger på de to hold, som er blevet berømte. Det ene er blevet en højt berømte, nemlig Silkeborg. Og den anden, det er Viborg, som jeg synes, er lige så overrasket, at jeg næsten lige så godt i forhold til de forventninger. Så det er derfor, jeg har de der tre mm -hmm. temaer på. Hvad vil du huske den her sæson foran, Christian? Først og fremmest vil jeg huske den for, at fodbold virkelig har manifesteret sig igen som Danmarks nationalsport. Og det er ikke kun på grund af landsholdets fine præstationer. Og, og, og den slutrunde, vi havde øh, øh, sidste sommer. Men at vi hele turneringen igennem der har haft et enormt stigende tilskuertal. Altså, der har været, synes jeg, en fest på tribunerne. Øhm, ikke kun hos de store klubber, men faktisk generelt rundt omkring. Jeg tror, øh, stort set alle øh, klubber har sat tilskuerrekorder i år. Øh, folk har strømmet ind, folk har virkelig savnet fodbold. Det godt være, at det er sådan noget efter corona-agtigt mm. noget. Men øh, hvor har det været underligt? Og øh, hvis jeg skal drille lidt, når vi sidder i et tv så det kan godt være, at det er en reaktion fra den almindelige fodboldfan på at komme ud og se det i virkeligheden, frem for den syntetiske udgave, man får, ved at kigge på en 55-tommer skærm, eller hvor meget der er. Det synes jeg faktisk har været fantastisk, og det synes jeg... Øh, det, der så måske trækker den anden vej, er, vi må være ærlige og sige, at kvaliteten øh, i flertallet af kampene... Øh, ikke har været sådan, at vi som fodboldlibhaver er donet fuldstændig. Der har været mange øh, meget bløde mellemvarer indimellem, og der har også været, øh, synes jeg, kvalitetsmæssigt øh, tyldsomme øh, kampe for stort set alle hold. Det gælder også topholdene som bundholdene. Mm. Øh, jeg synes, der har manglet kvalificeret håndværk, hvis jeg må bruge det udtryk. Jeg kan godt lide at man kan se, at der er styr på det, at afleveringerne falder, temningerne falder, boldene springer ikke fra osv., der, der synes jeg virkelig, at der er rum for forbedring. Men kan man få de to ting til at gå sammen med en fantastisk entusiastisk tilskuermasse og så øh, lidt mere kvalitetshåndværk på Grønsbæren, så synes jeg, at Dansk Klubfodbold går en lys fremtidig måde. Vi skal jo øh, med rette hylde øh, de danske mestre. Jeg tænker måske, vi skal starte der, øh, Lønge. Øh, de, de slår jo FC Midtjylland, men det er jo ikke med en, hvad kan man sige... Øh, den vinder ikke skønhedskonkurrencen øh, i forhold til alle andre mesterskaber, der har været øh, vundet øh, i Danmarks historie. Øh, Hvor for nogle år vil du sætte på FC Københavns mesterskab? Må jeg, må jeg godt lide at supplere en lille ja, smule til det der med sæsonen. Jeg har jo du vil gerne indrømme fra starten at jeg er lidt i tvivl om den turneringsstruktur som, som vi har. Og øh, ja, jeg, jeg jeg kan kun få øje på én ting, man sådan kan stille spørgsmål ved, ikke spændingsmæssigt, men retfærdighedsmæssigt. Det er, at nummer fire kan tab til nummer syv, og så nummer syv, der kommer i Europa. Det kan man godt sådan diskutere, specielt når vi har business i, i klubberne i den udstrækning, vi har. Men ellers vil jeg sige, jeg synes, at turneringsfonden har gjort, at vi har spændinger på flere hylder faktisk til sidste spillerunde. Og jeg det er jo ikke sådan noget, der bare lige er tilfældigt i år. Jeg tror, vi vil komme til at se det. Der er nogen, der slår, slår sig i toppen, der er nogen, der gerne vil have fjerdepladsen, der er nogen, der gerne vil have den syvende plads osv. Fordi jeg, jeg kunne godt bruge meget energi på at sidde og holde øje med, at det er eller OB, der får den der syvende plads. Måske også fordi jeg har en fornemmelse af, at vi kunne komme til at møde den, hvem det var. Men det var lige for at lige tage den der øh, vinkel med os, fordi jeg har været skeptisk. Det vil jeg gerne indrømme. Jamen, FCKs mesterskab, der kan jo ikke pilles ved, når sæsonen er over, så er det ikke nyt, noget, at der er nogen, der begynder at sige, at det er uretfærdigt, de rykker ned. Det er uretfærdigt, at dem, der de ikke fik den syvende plads, eller det er uretfærdigt, at det ene og det andet. Når turneringen er over, så har vi spillet lige mange kampe, og vi spiller lang tid, og som jeg har været inde på den, over sæsonen, de fleste hold har vist sig at køre sådan her. De to i toppen har haft en lille smule udsving, men slet ikke i nærheden af de andre. Og det kan vi også se på tabellen. Så at FCK, de mester, det, det kan det ikke røres ved, det er fuldt fortjent. Om det er tæt på eller ikke tæt på, det er sådan set lige Det er dem, der er mister. Og, øhm, men 68 point har jo ikke meget at vinde mesterskab med. Nej, men på 32 kampe, en gang der sagde man, at hvis man kom på to i snit, så er man tæt på. Og... Øhm, i dag skal vi så også huske, at det der slutspil gør, at det godt kan være svært at komme på 74 point eller 72, fordi dem, der skal møde uge efter uge, de er også topgiver. og det er så de seks bedste hold. Mm -hmm. Det behøver selvfølgelig ikke at diskutere. Så jeg, jeg synes, det er retfærdigt, at FCK vandt, men jeg lavede også mærke til en sjov ting i går, som jeg selv kender alt for godt. Det var, at det var ikke bare champagne. Proppen gik af. Proppen gik også af stress flasken for nogen af, af folketen i det FCK. Men Jeg kunne se på to op, som lige syntes, han lige skulle piske et par journalister over, at man for 14 dage siden kunne finde på at stille spørgsmål ved FCK. Og jeg prøver det selv. Jeg prøver, at når lige jeg var i mål, så synes jeg lige, at de journalister, der kom i nærheden af mig i den periode, de fik lige to-tre drag over nakken, fordi de har mig på at se på et tidligere tidspunkt. Og jeg lærte noget af det, fordi der var en journalist, som med rette skrev klunkelunge, Og det, det, det er det dumst man kan, det at sige tak for sidst til journalister. Men det er et udtryk for stress. Det er overstået nu. Vi er i hus, og vi ikke bekymrer længere. Og det, det fortæller jeg bare, at set om man er i FCK, man er en stor klub, og de uge efter uge siger, jamen hvis ikke man kan tåle stress, så skal man ikke spille i FCK osv. Så bliver de ramt af stress. Fordi det var så tydeligt at se, og heldigvis for det. Fordi jeg går derud fra at... At det er sundt for FCK'eren også at være i tvivl om, de vinder. Det synes jeg er godt udgangspunkt Han sagde jo til mig, at Jes Torup efter kampen, at, at han ville være den, der lukkede og slukkede til festen. Var han det? Nej, ja, det ved jeg ikke. Jeg var ikke den sidste, der gik <laughs> mig, så sige. Uh, muligvis. Uh, og jeg, uh, Har under, vi givet så lidt kredit ja, til uh, jeg under Torup undervejs? Nej, jeg synes, jo, jeg synes jo, det er helt relevant, at, at, at der er kritik, uh, når, når man ser, uh, jeg var inde på det før, hvis man ser dårligt håndværk, man ser dårlige præstationer, man ser hold, der ikke præsterer. Uh, man har måske lidt resultatmæssig modgang. Uh, det, det synes jeg er helt relevant, men jeg må indrømme, at der har der været nogle eksempler, hvor man tager sig til hovedet over at det i hele taget bliver udsendt på øh, en stor tv-kanal. Altså, når, når folk står og synes, at David Nielsen skal overtage trænerrollen fra Jes Torup øh, fire omgange før slutningen, med en, en træner, der har kørt den klub fuldstændig rabundus over for en træner, der vinder et mesterskab, så var indrømme så stopper al logik jo. Altså, det er bare for at give et eksempel, der er mange af dem. Uh, der er også andre journalister, man kan drille, som har været fremme med alle mulige mærkelige om, Men det hø hører jo med til at holde grøden i ja. Og det er for så vidt i orden. Og der skal man selvfølgelig, det er jeg enig med lønge i, et eller andet sted skal man overskud, men på den anden side skal man heller ikke være underdani. Altså, uh, man skal jo ikke være bange for pressen. Det er, jo, det er jo i orden at give svar på tiltaget. Så skal man bare gøre det. Forhåbentlig forsøge at gøre det lidt kægt. Uh, og en gang imellem slipper man ikke, så heldig det med det. Andre gange, så sidder den midt i plexus, og det æder man med lækkert. Aha, det er som om, at jeg godt kan fornemme, at det er noget for dig, Anders Christian. Vise de unge deres energiske powerfodbold, hvis jeg kan kalde det det. viste de vejen for FC Københavns fremtidige spillestil, synes du? Altså, ja, det sådan, jo, de tre kampe. men, men øh, hvis man lige kort skal sige, jeg er nok ikke den rette til at øh, evaluere på, på FC København, men jeg vil sige, det der har glædet mig mest, og som jo i virkeligheden også er en stor forklaring på mesterskabet, er jo, at i efteråret, øh, jeg vil godt lige minde om, at FCK har Sækka, som er, er alle berømmet som måske den bedste defensive midtbanespiller i ligaen, by far, han er altså væk stort set hele året. Man har Rasmus Falk, som er berømmet som den mest kreative midtbanekraft øh, i Superligaen. Øh, han er væk i, i tre måneder. Man har her i slutspillet øh, en, en venstre bak, der har spillet sig ind på holdet. En Jens Stage øh, væk. Det er jo altså ikke bare marginalspillere. Det er jo kvalitetsspillere. Man kan bare se på OB's hold med, med Lukas Andersen på banen og ikke Lukas Andersen på banen. Det er to forskellige OB-hold. Der prøver at tage fire stjernespillere ud af hvilket som helst hold en hel sæson. Det ville i mange klubber have medført, at du ikke havde vundet mesterskabet. Og det, der så fantastisk, det er jo, at der kommer et cool spiller op fra Akademiet. Så både i efteråret er jo dem, der går ind og tager over i den her lange periode. Det godt være, at man ikke vinder kæmpe overbevisende sejre, men man tager sig altså ud og vinder kampene og laver en lang stribe af sejre. Og her i slutspillet her, da man når til finalen, så er det jo også de unge spillere, der, der træder i karakter. Det er jo i hver klub, og i hvert fald som gamle sportsdirektører, er der noget, man glæder sig over, så er det jo, når ens egne unge spillere kommer op fra ungdomsafdelingen. Og det er jo også det, fansene kan identificere sig med, at du får nogen, der siger, hold der op. Der er nogen der, der både vil og kan. Jeg er meget imponeret over den energi og også den kvalitet, de laver for dagen. Vi taler lige om, hvad der stress er stress og alt muligt andet. Og det er jo derfor tit gode fodboldhold, det er tit nogen, der er sat sammen af nogle dygtige, rutinerede spillere, men så har du en to-tre unge, som jo slet ikke er klar over, hvad det egentlig er, de er i gang med, og som kan gå uimponeret til værks. Og det synes jeg, det har så København haft utrolig meget gavn af, både i den her periode i efteråret, hvor det knep med mange, mange skader og et tæt kampprogram, og her i slutspillet, hvor, hvor, hvor skabet hvor bliver sat på plads. På. Ja. Er det øhm... det, er, det er jo sådan en lille smule charmerende for mig, at det er islindige. Ja, det synes jeg også. At det er islandske drenge, ikke? Altså den der lille ø deroppe... Jamen de det er så om, at Viborg har, har fundet og en og hollandsk over og, ja. og FCK har fundet ja. en islandsk over. Ja. der er guld rundt omkring uh, stadigvæk. Øhm, det, det, der Men der vil, har, det, der vil ske nu, det er, at vi alle sammen er jo ikke så dumme, at vi ikke vil forsøge at lære andre. Så det vil gøre, at der er andre, der kigger lidt til Island nu. Så nu bliver nu. de islandske spillere mere værd? Ja, for jeg, jeg kan jo godt huske, at vi fik succes med de nordiske spillere så smitter det selvfølgelig. Mm. Nøjagtigt, som hvis andre klubber får succes med noget, så vil jeg da også opmærksom på, Hå, har vi kigget den vej, og hvorfor lige det, osv. Så, så jeg synes, det er voldsomt charmerende, at der står to islands-drenge på tv, som har kendt hinanden siden de var tre år. Ja. De er nærmest bor på samme gade, hvis man forstår ja, der ret, ikke. Og, så videre. og nu, nu er de stjernespillere i dansk fodbold allerede nu, fordi det er de jo. Altså, de, de, har, de har præsteret så stort at man bliver blive skuffet over, hvis ikke det fortsætter. Men har... Det var ikke bare fem minutter i kampen. Det er kampen. Ja, de går ind og afgør ja. mesterskabet, kan man sige. Men, men det er jo det positive, det positive for FC København og for sportsdirektør Peter Christiansen. Men har han ikke fået et, et, et andet problem, fordi de har præsteret så godt et overskudslager af dy, dyrt indkøbte offensive spillere, som jo, der var jo masser, der blev hentet ind i, i vinter. Men det, det, det er jo det billede, som vi andre, vi tegner af FCK, som FCK sådan forsøger at skubbe fra sig, når de bliver mestre, fordi de har lavet en fantastisk præstation. Og det er grundlæggende enig med dem i. Jeg er også den, der nogle gange har beskyttet FCK og sagt, FCK skal vi hele tiden huske, når de er på udbanen, så spiller de alt timer hold, som forsøger at spille årets bedste kamp. Fordi hvis der nogen, man elsker at slå, så er det FCK. Og det giver selvfølgelig udfordringer. Men for det står at når FCK de mangler en 3-4 stykker, så kan de bare gå over på lager og så indtryk fire stykker andre, som fylder 8 millioner på bundlinjen. Fordi hvis vi går ind og kigger på de to hold, der er på banen i går, og nu er det ikke fordi, jeg skal forsvare ÅB, fordi jeg synes, vi spiller sådan en halv, hvad skal man sige, bleg kamp, og jeg synes heller ikke, vi er til stede. Jeg kan huske i gamle dage, der kunne man sådan i ÅB sige, hvis ikke vi kan nå den, så hvis ikke... For den Hvis ikke vi kan løbe den op, så skyder vi men vi skal nok få fat i den på en eller anden måde. Og, og det synes jeg måske, vi har været i parken for tit og ikke præstere. Men, men det jeg vil sige med det, det er, at FCK er klart, midt på, men klart det hold deres største ressourcer. Og det er de nødt til at tage med, når vi andre vi siger det, fordi der er vældig forskel. Altså jeg, jeg har ikke... Jeg er jo ikke indsigt i FCKs samlede budget, men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi kan finde 10-12 stykker, som jeg siger, der på bundlinjen koster 8 millioner eller et eller andet. Og når jeg siger på bundlinjen, så er det løn og transfer osv. Og Fordi ellers kan man jo ikke komme op på 170 millioner i, i spillerudgifter, hvis det er det, der er. Og overfor det står jo, at andre, som synes, deres budget vokser, at de ligger på en fjerdedel. Det er ikke skidt for dansk fodbold, jeg vil gerne lige have lov til at sige. Der skal være lokomotiver inden for al business, for at det smitter og trækker andre med sig. Og det gør, at andre klubber, frem for at blive ved at have ondt af, at FCK de har mange flere penge også, fordi så kan vi bare sidde over i hjørnet og tude hver eneste år og sige, så bliver vi kun nummer fire eller nummer tre. Så skal vi forsøge at komme efter den. Enten ved at skabe større indtægter, eller ved at gøre nogle ting, hvor vi er bedre end FCK, og når vi ser, hvordan de smider de unge på banen lige nu, så er den jo i hvert fald ved at være lukket. Fordi det er jo et af de områder, man kunne sige, hvis vi er rigtig dygtige til talentudvikling osv., så, så kan vi måske komme efter. Men FCK vinder også u 19 hjemme, og det fortæller lidt om, at de også tænker anderledes i klubben. Jamen, jeg bliver en lille smule træt i ansigtet mere, end jeg er i forvejen. Uh, når jeg hører AB uh, og Brøndby og jeg ved ikke hvem, de smider altid det der kort FCK har flere penge altså nu er jeg jo så gammel i gårde, at jeg var i FCK København, da vi startede i, i 90'erne uh, og der havde vi altså færre penge end Brøndby og AB og, og hvem der har, så ved jeg ikke hvad de har gjort af, af deres penge Åberg er gået på børsen, Brøndby gik på børsen, FC København er gået på børsen. Vi har fået nogle aktionærer, betroet nogle penge. Og så vil jeg jo sige, så er det jo kun fordi, FC København åbenbart har været dygtigere til at forrente de penge, man har lånt af aktionærerne, end de øvrige klubber har været. Så jeg gider ikke høre på deres tuderi, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke en eller anden arabisk øh, oliescheik, eller en rig amerikaner, eller øh, dem kan vi så tale om lidt senere, der er kommet og, og, og lagt en hel masse penge. Og jeg bliver også træt, når og jeg ser, ikke fordi jeg synes, han måske udtaler sig for meget, men lad øh, sejret troner frem øh, på skærmen og øh, så er der nogen, der spørger skal der nu investeres i København som om, at det er, er aktionærerne, der skal komme og nogle flere penge det tror jeg ikke, man har planer om, man tjener jo penge fordi man spiller god fodbold fordi man kommer ud i Europa, og så vinder man nogle kampe, og det gør AGF ikke og det gør Brøndby ikke, og det gør OB ikke og derfor er deres økonomi dårligere Altså, nu må den der, den der historie om, at det er også fordi, de har flere penge, ja, end vi har selv tjent dem. Ja, ja. Men du hører heller ikke mig at kritisere FCK for, at være en god business. Jeg siger til FCK, at når I bliver mester, så er I også nødt til at forstå, at der er også en årsag. Det er ikke bare dygtighed. Når jeg vil holde foredrag... Og det hænger jo sammen. Når, når jeg holder foredrag i det jyske, så har jeg jo så altså tit sagt til folk, der sidder nede i salen, I må ikke gå herfra med en fornemmelse af, at FCK er de dygtigste i Danmark. Det er de ikke. Det er bare de rigeste. <laughs> Jamen det er også at der er noget forfærdeligt slået af, fordi de er blevet de rigeste, fordi de er de dygteligste. Sådan sådan og så det er det her punkt punktum for FCK, for det skal hele programmet jo ikke handle om. Men jeg har faktisk et spørgsmål til jer fra en seer, som jeg gerne lige vil give. Cornelius Gabe, som spørger, hvad fortæller det, at det i de sidste fire ud af fem år har været en dansk træner, der har vundet Superligaen? Samtidig har både Jundal Thomasen, Thomas Frank, Bus Svensson og Kasper Juhlmann haft stor internationale succes. Hvad har ændret sig i forhold til for fem-ti år siden? Det er et godt spørgsmål. Ja, øh, udmærket spørgsmål. Og jeg synes også, det er berettigt, at vi sætter øh, lidt fokus på øh, danske trænere. Altså generelt er danske trænere øh, veluddannede og dygtige, og der er mange af dem. Og der er også mange af dem ude omkring i klubberne som assistenttrænere eller øh, har en, en, en supporte, supporterrolle til, til, til cheftræneren. Så det er jo ikke bare sådan, at fordi man har en normand eller en... en øh, en svensker på trænerbænken, så er der stadigvæk et dansk islet i trænerstaben. Og ja, det, det, det synes jeg også hører med til nogle af de succeser, der er i dansk fodbold, det er, at vi har nogle dygtige træner. Det, der har manglet for danske træner er, at de, vi er lidt hjemmefødige. Vi, vi kommer ikke ud i Europa. Og der, nu er tilbage til det, vi talte om før. Jo bedre resultater man også som klubtræner kan skabe internationalt, jo større er sandsynligheden og chancen for, at man får tilbudt job i udlandet. Det er meget svært at komme til udlandet som dansk træner, hvis man bare har løbet her i andet Der kan man sige, der har svensker og nordmænd øh, historisk været meget bedre til at komme ud, også fordi øh, norske klubber og svenske klubber, enkelte af dem, har lavet store præstationer i Europa. Det åbner vejen for en trænerkarriere også. Der vi mangler. og jeg kunne godt tænke mig, at den var igennem for flere danske træner ud i udlandet, fordi når vi taler om pres i Danmark, så er det jo ingenting sammenlignet med Bundesligaen eller øh, de andre øh, store ligaer. Altså, det er jo, øh, Men vi kan jo øh, godt klare på skulderen, fordi vi har jo nogen derude nu, Lyngge, og de gør det jo faktisk godt. Ja, og nu var jeg ind omkring dem med spillere før, at når, når FCK for eksempel bringer to islændinge frem, så begynder andre at kigge, og nu mm -hmm. tre formentlig, så ja, begynder andre en, at kigge jeg efter Island. På trænerfronten bliver det jo også lidt af det samme, Altså hvis nu vi har haft som har været siddet på de fire øverste pladser i superlinjen, ja. så har vi let efter serbokroateriske træner. Altså vi bliver bekræftet i, og jeg tror nok jeg har sagt det de gange vi har efter træner, kan vi finde den danske træner, så tager vi ham først og fremmest. I næste række så er det nordiske, og så må vi se hvad der ellers er på markedet. Og det er også for ligesom at hvad skal man sige, bakke os selv op i Danmark, at vi ikke, vi ikke er så dårlige, at vi ikke kan have danske trænere, der, der kan begå sig. Hvad, hvad der gør det, at det er lige nu, at det, det er det, det har jeg ikke nogen, nogen mening om, udover, at måske er det også et spørgsmål om, at de danske træner får et større beholdskab i dag. Altså, vi giver dem jo flere øh, værktøjer at spille med. Altså, der er lidt flere assistenttræner, der er analytikere, osv. Øhm, så måske er det også et spørgsmål om, at de kommer til at stå i en, i en bedre, mere sikker rolle. Øhm, men men det, det er jo... Det er jo en, en fryd for øje, og det, det tror jeg, det er for os alle sammen, mm. at, at det er sådan, det er i øjeblikken. Mm. Det er det. Lykke, du, indledningsvis satte du nogle op på øhm, sæsonens, sæsonen i overskrifter. Æ, en af dine overraskelser var Silkeborg. Dem synes jeg, de, vi skal hive fat i, nu hvor vi har øh, mm. været omkring de danske mestre, de nyslåede danske mestre. Æ, fordi det er vel Silkeborg, der har taget os mest med storm, sådan rent overraskelsesmæssigt, eller hvad? Jamen, vi har jo lang tid snakket om det, at de spiller godt. For mig er det ingen tvivl om, at det, det Silkeborg har bidraget til Superligaen i år. det får nogle trænere, det får nogle klubber til at sådan tænke lidt over, hvordan er det, de kan være kommet så langt. Og hvis jeg så skal kigge lidt nedad, så vil jeg også sige med det materiale. Og der, hvor fortjenesten er, den ligger selvfølgelig på Kent. Først og fremmest, men den ligger på helt det behøjedskab, de har i Silkeborg. Og de har været gode til at finde nogle spillere, som de andre store klubber, vi ikke har set mm. derude, og som har passer ind på holdet. Og jeg, jeg synes ikke, man kan rose dem nok, øh, og jeg synes, det er lang tid siden, vi begyndte. Jeg har set spil, Silkeborg spille live nogle gange, også i Silkeborg, og, og, og selvfølgelig også oppe i Aalborg. Og Og jeg, jeg synes, det er en fornøjelse. Jeg synes, det er en ren fornøjelse at se den spillerglæde. Og nu var Niels Christen inde på det tidligere i forhold til sådan en auratesse i spillet. Og man kan se, hvad der er holdet, de vil og noget. Jamen, det går nogle gange så hurtigt i deres spil, fordi alle vil lave presspil i dag. Så modstanderne siger, hvis vi kommer til at presse dem, så gør vi det. Men de spiller sig ud af alt, og det går så hurtigt. Så der er jo ingen tvivl om, at også sådan ved lidt om fodbold. Vi ved, hvor mange træningstimer der er brugt på det her. Og det er igen og igen og igen. Og når vi kommer til at snakke om andre klubber og andre trænere, så tror jeg, at jeg sådan har en fornemmelse af, at det er lidt det modsatte, måske. Så kendt og Silkeborg, de fortjener alle den ros, de kan få i år. Og jeg synes også, at vi sådan kan tillade sig sige, de er måske også lige nu banderfører på, at der er nogen, der vil forsøge at efterlyne det spil. Og jeg, jeg synes, at jeg, altså... Du kan vi... godt OB-spillet sådan. Ja, og når vi tænker tilbage på Nordsjælland, så har vi også dem i samme rolle for år tilbage. Nordsjælland var vel bare i noget andet, når det kom til støkke. stykke. Men, men jeg kan lige sælge på det, vil, det vil jeg sige. De har helt vildt. Det blev også en uh, silkeborg der uh, løb med uh, topscore-titlen, og bagefter var jeg uh, ganske rørt i det interview, han lavede med vores uh, reporter Kasper Makker. Det blev jo også, men det er ikke derfor, jeg har bare en lille tusse, som ligesom dig. <coughs> han havde en særlig hilsen, uh, løgne jeg synes, det du skal lytte med. Føler du, der er nogen, der har været uh, dømt derude undervejs? Ja, det synes jeg. Uh, det, det har jeg prøvet at stort set lige siden uh, ungdomstrækkeren. Der er ikke mange, der har troet på mig... Der var en mand, der heldigvis bestemte det hele, der hed Lønge sportsdirektør i Nøbe, der, der troede på mig. og Kæmpe tak til ham. Det er det jeg har, har fået. Hvertfald kan jeg er, til at starte med. Så ja, det er stort. Ja, nu kan jeg så ikke lige snakke videre, fordi jeg synes faktisk, det er ret rørende, det der, Lyngen. Det er nogle fine ord. Jamen, jeg bliver da også uh, ramt af det, men måske ikke lige rørt lige nu. Det, det, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan blive det. Hvad er du flyvende hjem? Men... Altså det er en anden ting, der også glæder mig, når jeg ser Silkeborg. Det er selvfølgelig vores tidligere målmand, Nikolaj, i målet. Virkelig, virkelig god dreng. Og han passer ind til Silkeborg, og han var så måske ved at gå lidt tør i Nordsjælland. Så kommer han til Silkeborg, og han, han klarer sig godt dernede. Så er der Niklas, som jeg altid har syntes, er en målscorer, og han vil være målscorer på de fleste hold, han spiller. Så har Niklas haft nedture, og nogle gange, så synes jeg, at man bedømmer nogle fodboldtyper meget hårdt, fordi jeg kan høre træner sige, han er ikke så god til at forsvare. Altså ikke lige en mønte på Niklas, mm. men på andre offensive typer. Og jeg tænker, hvorfor nu de skal være så fandens dygtige til at forsvare? Kan vi ikke bare oplælse nogle typer, som bare kan lave nogle kasser og arbejde inde i feltet? Og så de der sekser og otter og hvad pokker vi ellers kalder dem, der kan løbe hele dagen, så lad dem løbe hele dagen. Fordi de kan ikke det andet. Og, og heldigvis så... så øh, hvad vi... så du i Niklas dengang, som han, han refererer til? Hvad så du i Niklas? Jeg, jeg, jeg, så, jeg så ham der, som, som jeg vidste, vi lavede mål, uanset hvor han kom til at spille hen. Men Niklas bliver bedømt på, at når man er 1,90 eller 92, eller 93, hvad Niklas er. Hvis ikke Niklas passer på sig selv, så kunne han godt komme til at sende et signal i kampen, at han virker opgivende. Og, og så videre. Og det var så noget af det, som Niklas og jeg, vi snakker meget om, det er, at, at man skal også fortælle omgivelserne, jeg er her. Jeg er forholdet skyld, og så videre. Men øh, jeg synes, han lærte meget. og jeg er, jeg er utrolig glad for, at han har den succes, han har i Silkeborg. Og det er heller ikke tilfældigt, at, at Kent gør ham til, til anfører. Og det er så det sidste, jeg vil sige, at det betyder også noget for mig, kendt er der nige. Altså, det er sådan nogle, jeg vil kalde åbe dreng. Jeg vil ikke er kendt. Han har været mange andre steder. Mm. Men vi... ja, det er rigtigt. Så det er nogle gode drenge samtidig. Jeg har ikke set det der før, så det kan man da kun glade. Nå, men det er jeg glad for, at vi kunne overraske. Ja. Må jeg må sige to ting. Jeg er enig i bedømmelsen, som er jo er bredt uh, i, i, den, i den danske fodboldverden. Mm. At Silkeborg har, har gjort det glimmerne og det har været svært i fodbold. Og um, så vil jeg sige... Det er jo ikke det første, der der får en topplacering i Superligaen. Og nu ved jeg godt, at der er stor forskel, men altså, der har været to andre hold, der er rykket op og fået medaljer, og så er de rykket ud året efter. Og der har jeg jo det der berømte år, der hedder den svære sæson 2. Uh, så jeg vil godt lige se Silkeborg en sæson mere. Uh, min gamle træner, også Lynges gamle træner, Has Bakke, sagde jo de berømte år at alle kan danse en sommer. Og, og det kan alle, og det, det er altså altid sæson 2, der er den sværeste. Men hvad skal, hvad skal de stille op med sæson 2? Nu står de jo, nu, det kan I jo sætte jer ind i som, som tidligere fodboldkøbmænd. Nu står de i en situation, hvor de har et hold af brandvarmespillere. Der er i hvert fald øh, relativt mange salgsemner. Øh, ja. Hvad gør man i den situation, ja, hvis også, du også skal være gangbar i næste? Det er udfordringen, fordi der er jo ingen tvivl om, at der vil komme nogle tilbud for danske eller udenlandske klubber på nogle af Silkeborgs spillere. Og der øh, er jo problemet lidt, at Silkeborgs spil er jo et meget kollektivt spil, øh, og som, som der er gennemarbejdet på træningsbanen. Og hvis du begynder at tage et par brækker ud, eller tre af centrale spillere, øh, som styrer det der spil, så kan du lige pludselig få problemer. Mm. Og så vender vi tilbage til eksempelvis Niklas Hellenius, som jeg også synes er en god angriber. Men angriber lever af at have selvtillid. Og de nedture, som Hellenius har haft, også da han var i Åberg, mm. virker jo så om, at pludselig bliver han blottet for selvtillid. Og jo mere selvtillid du mister som angriber, jo flere chancer misser du. Og lige pludselig kommer du til at se i lidt dum mm. ud. Ikke? Det er vigtigt, at bygge en angreb op til hele tiden og tro på, at der kommer en chance mere. Når den næste chance kommer, så klapper du den ind. Det er det, han skal gå efter. Og det er så bare det, der er spørgsmål i Silkeborg. Hvis der begynder at komme øh, huller i maskineriet, om jeg så må sige, øh, der bliver taget nogle tandhjul ud, øh, hvordan får man repareret på det? Det er den store udfordring efter min opgave. Løn, efter hvor, min mange, hvor mange spillere, hvis, hvis det nu var dig, der sad og var Jesper Stykker, hvor mange spillere kan, der øh, kan de tåle og og, og sælge. De vil jo gerne have penge, selvfølgelig. De skal også cash ind, nu hvor de er varme. Men, men for også at have et hold, der, der går i top 6 i den kommende sæson, og ikke skal kæmpe om nedrykning. Jamen, den, den hurtige lidt, det er at sige ingen. Fordi jeg er enig med Niels Christian i, og jeg tror, vi har, vi har snakket om det før, at nogle gange kan man blive overrasket over, hvor lidt der skal til for at trække rytmen ud af et fodboldhold, og hvor lidt der i også skal til nogle gange for at komme, for at komme den rytme ind altså nu nævnte du sækker, ikke? Når, når typer som sækker, ståler og så videre, kommer ind på i hold, så, så, så, så er det mere end bare en spiller, der kommer ind. Der kommer, der kommer noget mere ind. Og, og, altså den kæmpe store udfordring for Silkeborg, det bliver, fordi selvfølgelig skal de også kaste ind. Ja, det er det det? Altså, det gør man det, jo ikke ved at holde for allesammen. Nej, det er Silkeborg også laver til, det er, at de også skal sælge spillere. Men Valle og Carstensen, er ikke Carsten dernede, jo, Carstensen der nede af Jo, Karsten, jo. Der skal, ikke, der skal ikke så meget, der skal ikke så meget til Og hvis det er dem, der er varmest, og det er dem, der er på vej ud, så skal du selvfølgelig være sikker på, hvis de gerne vil opnå det samme. Har vi dem i klubben, eller hvor finder vi dem hen? Og jeg tror, det var i går, at der, var, der også blev sagt, at hvis man sælger en angriber for 30 millioner, så er det jo ikke givet, at man kan gå hen og finde ham, der laver det samme antal mål lad os sige, for 20 mm. eller for 15. Fordi det skulle, skulle stå skidt til, hvis man skulle give 35. Altså, mm. så, så er det jo dårlig business. Så jeg er enig med Niels Christian i... Altså, hvis Silkeborg holder det samme hold, så tror jeg godt, de, de får en topplacering igen. Men der skal måske ikke ret meget til. Men jeg har også lagt mærke til, at måske har de sådan øver sig lidt på det. sonne på højere bak. Mm. Han er kommet ind, han er dygtig spiller. Måske kan han tage over osv. Så... Øh og jeg, jeg kender ikke nok til, hvordan baglandet der i Silkeborg altså på, på reservespilleren. Så altså, der er også en anden joker, der kommer ind, øh, som andre hold øh, har, øh, jeg vil ikke sige knækket halsen på, men som har givet dem udfordringen. Det er, at Silkeborg skal nu ud og spille i Europa. Øh, Silkeborg har jo ikke været vant til at spille øh, midtukampe. Øh, du starter en sæsonstart, hvor du skal ud og spille i Europa. Og det er klart, for spillerne og for klubben er der noget stort. Og du, netop fordi du ikke er vand, så bliver du endnu mere fokus på det. Du er optaget af det. Men du skal tjene dit daglige brød i Superligaen. Hvis du får skadet et par spillere, og din trup ikke er bred nok, hvis du mister et par spillere, som du ikke helt får startet, og som først skal spille til løbet af sæsonen, så risikerer du nu. Ikke fordi jeg skal tale det ned. Jeg ser bare, at risikoen ligger i, at du får en halvdårlig start i turneringen. Du øh, øh, har udfordringer i Europa. Du, begynder at, øh, du kan ikke nå at træne, fordi du skal spille kampe hele tiden. Så er der, der kan komme grus i maskineriet. Og det bliver Silke, Silkeborgs meget store udfordring, efter min opfattelse. Øh, I år kommer de jo godt fra start. De starter med at spille urkører i pakken med FC København. De kommer godt fra start i ligaen. Det giver et ryksted. Den anden vej rundt kan der også meget hurtigt give modvind, så det, er, mm. det bliver meget spændende at se. Lad lige. os lade Silkeborg nyde beruselsen ja. lidt i nu. De har i hvert fald været forfriskende pust i denne her sæson. Og så lad os, det var den positive overraskelse. Den negative overraskelse, vi har hørt det lidt fra længe. Hvad er den negative overraskelse Der er, der er jo et par stykker. Altså, Hvad er den mest? ikke er jo et kapitel for Så lad os sig. Tage fat i dem. Uh, men jo, og lad os bare tage det, men man kan Fordi også sige, det er jo også, klub, der har er også, også. Er også nu er der nogle årsager også omkring nu lige det der med, at man sælger spillere, altså mm. Brøndby sæson har jo også været et uh, mesterhold, en meget bleg sæson, ikke? at have sådan en sæson efterfølgende. Uh, OB synes jeg er skuffende, at de igen er i, i, i, i nedrykningsspillet, uh, som er en klub, der burde være uh, oppe i toppen. Men måske men ikke er altså, overraskelse efter. Men, men man må nok sige, at jeg, uh, jeg så selvfølgelig kun kampen i TV, EGF's uh, kamp uh, mod, uh, mod Nordsjælland her den sidste kamp. Og jeg ser, at der er stående ovationer over i Aarhus. De må åbenbart være, være glade for lidt. Fordi, jeg er øh, de er glade på Nielsen, eller har været der? Det, øh, ja, det ved jeg ikke. Men altså, det kan da godt være, at de vandt bronzemedaljer sidste år. Så sidder vi lige og taler om det også. Og så året efter, så leverer man sådan en præstation. Man kommer skidt fra start. Man er en katastrofe i Europa. Man taber til, et, øh, til en flok øh, malerlærlinge fra var det Nordjylland, <laughs> eller hvad var det for noget. Øh, og så prøver man at få, komme lidt op på det. Og så spiller man et, et, et, et slutspil, et nedrykningsslutspil, hvor man ikke vinder en kamp. Altså, hør det her, der hører træk og slip til sådan en præstationer, altså, undskyld mig. Ja, men er jeg, jeg han forstår, stoppet Jeg det, forstår, jeg med træneren, jeg forstår slet ikke øh, den der eufori, der er. Det må, det, det må jeg sige, altså, øh, det, det er meget mærkeligt. Jeg synes virkelig, de har spillet dårlig fodbold hele sæsonen. Og det har slet ikke hængt sammen. Og der er jo beviseligt gode spillere på det fodboldhold. Så ligesom man siger, holdet skal jo også, det er jo nærmest modstykket til Silkeborg, en flok ganske udmærkede spillere, som overhovedet ikke har fået det til at hænge sammen på den ene eller den anden måde. Så kan du plante dig træner eller sportsdirektør ja, eller hvad du ved... vil. Ja, det ved den jeg da ikke. Klub... Skal det er det første fremmest spillernes ansvar. Altså, det er jo det, jeg altid har sagt det. Det, det. der spiller inde på banen. Men altså, de har jo ikke fået det til at hænge sammen. Det har de ikke, ikke på, på, på noget punkt. De kom skidt for... Det er igen det der. Vi har talt om det før i det her program også. Kom fra start i sæsonen. Klik på de første 6-7 kampe. Og hvis du ikke er med der, så bliver det en frygtelig sæson at komme igennem, fordi det er næsten umuligt at hive det op for døndet. Og det har været AGF's problem, at de kommer skidt fra start. Jeg ved ikke, hvad de har lavet i hvad de er lavet i, i sommerpausen er de sidste år. de godt nok også slutte skidt, så der har jo været ja, problemer i begge ender, det, kan man sige. Det er jo også derfor, at man ikke engang man kan ikke engang sige, at der er der blevet arbejdet igennem. Jeg kan ikke give dig svaret, for jeg har ikke været ude at se på træningsbanen, og jeg er ikke kloge på noget, jeg ikke har set... Jeg har set deres kampe, og der vil jeg bare sige, det er æder med. der ringe. Men Lykke, hvor, hvor stort et oprydningsarbejde ligger der i AGF? Fordi ja, det har jo været svært at se noget, der sådan set har fungeret. Jeg kender jo David rigtig godt. Det er Gøndels Christian i øvrigt også. David har fået har en bedre trænerkarriere, end jeg måske lige har set komme. Men der er ingen af os, der er fuldkommen. Der er ingen af os, der dækker hele spektret i de job, vi har. Det er i hvert fald de færreste, og så tror jeg, de tager fejl, hvis de tror, de kan. Så alle har brug for at være dækket af på nogle områder omkring sig. Altså, jeg synes, det var mig, der sådan sagde i en stor virksomhed osv., og så, så ville jeg da godt gerne have en økonom i nærheden. Du vil så også godt have Jette inde på kontoret. Også det, ja. Og så er der nogle ting, jeg synes, jeg er god til, og nogle ting, jeg ikke er så god til. Der er ingen af os, der er i tvivl om, hvad David han kan. David han kan være på. David han er likable. Og han kan det der med tilskueren. Sine fans. Han kan det med øh, sponsoren osv. Og, og det er derfor, han får jo en unaturlig flot afsked i Aarhus. Jeg kan ikke huske, når vi har set, at en træner, der stopper, hvornår det er nu på grund af det ene eller det andet. Jeg kan ikke finde ud af om, Jeg kan ikke huske, er... når vi har set en træner, der er blevet klappet ud af Aarhus. Nej. Så... så... David, han har absolut noget at bære videre i sin trænergærning. Men jeg synes, jeg selv hørt ham sige det, Dengang den spanske assistenttræner, som jeg selvfølgelig ikke kan huske, hvad hedder. han rejste, og han bliver interviewet og bliver spurgt, hvem skal jeg så være, David? Det ved jeg ikke, det er næsten ligegle med, bare han er klogere end mig. Og jeg tror, det at han siger, at jeg har brug for en, der også på de og de områder kan komplementere mig sådan, at vi samlet set står stærkt. For når vi har snakket om et fodboldhold, hvor ting de bare glider, og de ved hele tiden, hvor de har hinanden hen og så videre, så synes jeg, at en AGF-trup er bedre end det, de har præsteret. Noget kun bedre. Og det er ligesom om. Men peger det så ikke på ham, der sætter holdet omkring David? Det er jo Stiginge Bjørnby, som ligesom sørger for at have den bedst mulige sammensætning under sig. Han har vel ikke været der så lang tid? Nej, han har været der også tid, ikke? Ja, og nu, nu sker det så det, at David af forskellige årsager stopper i, i AGF, og så får de jo muligheden for at sige, hvad er det så, vi skal gå efter? Skal vi gå efter ham, der kan det samme som David, plus plus, eller skal vi gå efter en, der kan noget andet, og så nogen må tage over for de opgaver, som David kan? Fordi man får ikke, man får ikke det hele. Nej. Og jeg har da været med til, når vi ansætter træner, og så sige, jamen hvad er nu, ham her, han kan? Han kan de ting her. Jamen hvad så med det herovre? Jamen der må vi se, om vi kan finde altså en træner, der kan, Men eller lønge, andre med Men Helt ærligt, jeg tror faktisk, problemet ligger et andet sted. Altså hvis jeg skal tage for pålydende, hvad EGF selv udtaler, det er både ledelsen og, og David Nielsen selv også, så er det jo, at man har altid, i hvert fald i Davids tid, sådan var det også, der han var i Lyngby, at det er noget med at gå ud og smadre. Ja. Altså, nu skal alle spillere skal bare gå ud og smadre. Og i et eller andet sammenhæng, hvis de får lov til det, og nogle gange er også, at dommerne får lov til at spille meget hårdt og meget brutalt og, og komme af sted med det. Og det var der en lang periode, det lykkedes med. Så har jeg så forstået, at man havde så ligesom en plan om, at nu vil man begynde i kosøjen at, at spille fodbold. fodbold. Uh, og da man så uh, startede på at begynde at spille fodbold, så havde man resultaterne imod sig, og så skulle man lige pludselig, nej, nu sadler vi om igen, nu skal vi ud og smadre igennem. Altså, i min optik, maler der, vi var inde på det før, det er dårligt håndværk. Der, der, RGF's fodboldhold leverer dårligt håndværk, og der er ingen struktur på holdet, du kan ikke vinde en turnering på at gå ud bare og smadre igennem. Jo, en sæson eller halv, men altså, det bærer jo ikke. det, var det jeg, også synes det, er problemet. Det var næsten også det, jeg sagde, var ikke? Det ved jeg ikke. Var det det? Så vil jeg prøve at gøre det klart. <laughs> ja. Jeg har et ser spørgsmål. jeg tror, at det er for en AGF-fan. Han hedder Kim Næste år Jensen. Han håber på bedre tider, tror jeg, og har gjort det nogle år. Hvilken klub har håndteret en trænerfyring bedst i sæsonen? I AGF havde de åbenbart allerede tidligt og i fredstid snakket om, hvordan David Nielsen helst ville have det til at ske. Er det normalt? Er det her i virkeligheden, jeg kan måske også videreføre et spørgsmål, er det her i virkeligheden den optimale måde at afslutte et samarbejde på, som AGF gør med David Nielsen, udover at de var ja, vi, på forhåndet? Vi, vi har jo ligesom konstateret, at vi har vel ikke set det før. Og jamen, vi har ikke se det før. Nej, ikke i hvis, hvis træner er hvad skal man sige, sådan gået i utid, så kan jeg ikke huske, hvornår vi nærmest har set det. Så de har jo de har præsteret at gøre det, aftalt, hvordan det skal være. Men det er jo ikke bare et spørgsmål, om klub og David har aftalt det. Tilskueren, fansen, har jo bakket op i en udstrækning, jeg ikke har set før, omkring David, der forlader. Han forlader med fire point, hvis jeg husker ret, og det er ikke rigtigt i slutspillet. i, i, i, slutspille. jo, i 4 point mange i slutspillet. Altså, det er UR 30, skal vi lige huske at sige. Og AGF spiller jo ikke i måde i FCK, uh, Midtjylland osv. hver anden uge. De spiller mod dem, de spiller mod, og så 4 point. Vanvittigt lidt Og jeg... Jeg synes jo, man har set klubber, der har været ude for det samme. De står med hvide lomtoglade nu, er det ikke det vi gør i Danmark, men så siger Man de, kan man, ikke ja. i det der med, at man holder fast øh, i ham sæsonen ud, fordi man øh, godt ved, at man alligevel skal lave et skifte? Øh, øh, jeg jeg, jeg, ja, tror, jeg tror, at man i... Jeg ved det jo ikke, men jeg tror, man i AGF igennem længere tid har været klar over, at øh, ja. der skulle ske noget nyt, ikke? Og der vil jeg sige... Det er jo den situation, du kan være i øh, og er med i mellemrum som sportsdirektør og som ledelse. Du sidder med en cheftræner, øh, du evaluerer, øh, hvordan går det dit og dat, øh, hans kontraktperiode nærmer sig afslutning, eller du, hvor er vi henne. Øh, hvordan, hvordan, hvordan skal det her slutte? Der er mange forskellige måder at, at gøre det på. Der er jo nogle gange, at trænerne selv ønsker at komme et andet sted hen. Det kan give nogle konflikter. Der andre gange var træner afklaret med, at de synes, de har leveret det, de kunne i den her klub. Bo Johansson, der var træner, også landstræner i Danmark og træner i Silkeborg og andre steder, han havde nærmest som princip, han kunne ville være to år. Han kom to år, og så bragte han det, han kunne her, og så ville han ikke være mere i pågældende klub. Mm -hmm. Og det vidste klubben på forhånd. Hvor vi talte om ham før, vores fælles ven, Hasse Bakke, som lavede et fantastisk arbejde i København også. Og han, så, han, tag, han vinder altså to mesterskaber øh, øh, med os, og øh, hans kontrakt står også for, skal vi forlænge eller skal vi ikke forlænge. Og der laver jeg den aftale med, med, med Hans, at han træder fra øh, til vinter, og så kommer Ståle ind. Og så øh, det halve år, der er tilbage af hans kontrakt, der får han selvfølgelig sin løn og dit og dat, men så siger vi i fællesskab, det var det, og dit og dat, han har afklaret med det. Men det jeg var tror... ikke en fyring, vel eller hvad? Nej, nej, det er det jo. Ja, det kan du jo sige, fordi vi går valgt at forlænge med ham. Så det var, altså, ikke, ham, der, det var på... ikke ham, der vil ud? Det var... Nej, men det var fordi, jeg synes, det er, måske, det er den bedste måde, man kan komme videre på, når man siger, at der er en træner, han leverer et fantastisk stykke arbejde. På et eller andet tidspunkt skal han skiftes ud. Hvornår skal det være? Så handler det også om, har du en anden en, du tror, der kan gå ind og tilføre det, som du... Kan, kan, gøre, kan udvikle holdet yderligere og klubben yderligere, det er jo sådan set den optimale løsning. Det er bare ikke altid, det lykkes, fordi du skal både være afklaret med den træner, du har, og du skal også have en i, i, i, i, i, i pipelineen. Og det, der undrer mig mest i AGF's tilfælde, det er, hvem skal være træner? Mm. Altså, det undrer mig lidt over, at de, for jeg tror, de har været på vej til at nå til den erkendelse, at det var slut med David Nielsen, det det. Så undrede mig lidt over, at de måske ikke, eller måske har de det, de melder der bare først ud, men nu er sæsonen slut, vi får se, det ville være det optimale, de havde en klar allerede nu. Men lige en, en, en, en lille sidebemærkning, eller et spørgsmål. Øh, er det ikke meget smart, at, om det så også Stinge Bjørnby eller Jakob Nielsen, der har været den smarte her, at de først at de laver denne her afslutning med David Nielsen, når de kan se, vi kunne jo se det på sidste dag, hvor meget han betyder i Aarhus og for fansene. Stinge Bjørnby har jo ikke indtil videre fået en særlig stor stjerne hos de her fans. Måden at undgå at rave uklar med dem, det er vel det, de har gjort her og lave en mindelig afslutning, hvor det ligner, at de alle sammen er... Være? Jeg, tror, jeg, jeg tror, at der er, jeg, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan det er. Men på mig virker det en lille smule set udefra. Som om, at de sociale medier øh, spiller en kæmpe rolle her, og de mere øh, seriøse medier i forhold til somi, øh, de kører med på den vogn, at nu skal vi køre det der. Der er jo ikke, der er jo ikke noget, som pressen elsker mere end... En trænerføring, der er på vej, eller en sportschef, der er i modvind eller et eller andet, og et modsætningsforhold. Altså begge, både David Nielsen og Sting i Bjørnby, har været ude og dementere, at der skulle være et modsætningsforhold mellem dem. Alligevel har man blevet ved med at køre den historie. Det synes jeg ikke er skide glædeligt. Altså. Undskyld mig. Men hvorfor skulle de sige, at der var et modsætningsforhold, hvis der er et modsætningsforhold? Det kommer de jo aldrig ud og siger, så derfor Det kunne de sige, hvis træneren alligevel ryger. Men så kan det igen Men, upopulær hos... Øh, det forstår jeg ikke. Jeg forstår det ikke. Måske. Men vi alle sammen, der har siddet i, i, i den situation, hvor vi skal slutte med en træner, vi bruger jo tid på at sige, hvordan kommer vi bedst igennem det her. Altså, hvad en vej skal vi gå? Og det, der det så ofte øh, er, en, er en del af det, det er, at hvis der er blevet lidt uenighed mellem træneren og klubben, så vil trænerne også hans, have hans medvind med sig. Altså sådan at forstå, at, at, at øh, overfor fans og så videre, der vil han ikke ret gerne have, at det er ham, der forlader klubben. Fordi nu er han står og på logos og tit og så videre. Så det er sådan en, en virkelig akademisk diskussion, hver eneste gang vi lander i det. Hvordan kommer vi bedst ud af det her? Og jeg vil sige, her må vi jo i hvert fald rose AGF for at være kommet rigtig godt ud af det. AGF står tilbage... Ja, man er næsten glemt, hvor dårligt de har spillet. Jamen, det, det er jo næsten utroligt, at det er gøre. Men jeg var inde på fra starten at sige, at David er likable. Og det er, fordi David han, han kan sådan nogle ting her. Fordi David er god til at sige, hvad er også det bedste for mig? Uden at have bitterhed og noget som helst. Og så kan David se, at det bedste for mig, det er, at jeg og AGF, vi går hånd i hånd ud og siger, at det her slutter. Og jeg kan også få lov til at løbe rundt den igen ude på banen og sige tak til, til publikum. Der er 10.000 tilskuere til en fuldstændig ligegyldig fodboldgang. Ja, han har sin Undskyld, egen god spindokter, der. Jamen, det, det, det, er, det er fantastisk. Men, men lad, en, en lille... Eh... Og så vil jeg gerne videre, så jamen, skal jeg, jeg være lige... jamen, jeg vil godt, øh, hvis Nå, jeg må lov at betone du... på det her, ja. ikke? fordi <laughs> det involverer jo Løgnesklub og HB, ikke? Det er jo så, øh, øh, der er jo andre trænere også, der lige pludselig får tilbud om at komme til en anden klub. Uh, og For eksempel, når man er Viborg-træner og så får et tilbud fra OB, Og nu kan jeg forstå, at der kommer en dokumentar. Ja, det er en uh, os til. Og, og der må jeg sige, for det første forstår jeg ikke, at Viborg lukker folk uh, ind i omklædningsrum <laughs> og i jeg, jeg troede, de havde lært er Randers, men uh, de har åbenbart følt behov for at uh, komme i medierne. Uh, men der har vi jo sådan et andet eksempel på, hvor svært det er. Ikke? At man har en træner, man er glad for. Og øh, han får et tilbud fra en klub, som han synes er mere attraktiv lige meget, hvor meget han har stået med hjertet. Og så øh, bliver ledelsen øh, forbandet over, at han ikke vil blive hos dem. Så hele det her øh, ansættelse, øh, fortsættelse, øh, ny træner, det er altid noget, hvor... Man skal tænke meget over, hvordan man kommer ud af det. Jeg ved ikke, om Viborg er kommet rigtig godt ud af den historie der. Den er i hvert fald blevet fortid, kan man sige. Og vi alle, jeg tror, vi alle sammen der har været i job i nogle år, vi har prøvet næsten alle afskygninger af det her. Altså jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes, jeg har prøvet alle afskygninger. Ikke? Vi har jo også haft en ståle, der, der jo øh, spillede i Åbe. Altså det, det var så på spillersiden, men Ståle var så stor, og lige pludselig så skulle han til FCK. Og så kommer vi til at se stjernedumme ud. I ÅB over, vi Ståle gå til FCK, og lige til FCK, altså nordjyder, de synes ikke, det er i orden. Og her kan man så sige... Men vi lavede da en hyggelig hand, Ja, ja. ja, ja. Nå. Men her kommer der så et bud på en træner, og så kan du lidt komme til at sidde i den snak, der hedder, vil vi have en så vigtig person ansat i vores klub, når han heller vil være andet sted? Altså det er du som vi bor nødt til at forholde dig til. Og så kan det godt ske, at du tror på, på træneren. Han kan godt gøre det færdigt, og så videre. Men et eller andet sted, så går der grus i maskineriet. Og nu tager jeg ordet fra jer, fordi jeg ved godt, jeg satte jer i gang. Men alligevel, vi skal lige runden, Og det bliver ikke langt det her. De forsvarende mestre. Eller det var de jo så indtil i går, Brøndby. Øh, fordi det er jo også en af dem, der har undervældet os, som jeg startede med at øh, sige. Øh, Lyngge... Det er svært ikke at kigge på, på fodbolddirektøren øh, i Brøndby i det her tilfælde, efter at Frederiksen har spundet guld ud af seneste hold, og der så også sendt en, en overladning øh, ud af transfer, så er ikke rigtig kommet det ind, der, der kunne erstatte dem umiddelbart. Øh, hvor stor en del af ansvaret ligger hos Carsten V. Jensen i, i den her Brøndby-sæson? Der ligger det ansvar, som bestyrelsen har bedt ham om at udføre. Altså hvis, hvis vi skal huske sportschefer på salgsdelen og på købdelen, jo Følger de instrukser, som en bestyrelse de, de giver. Og hvis de siger, at det skal sælges for 50 millioner, eksempelvis, jeg, ved, jeg aner jo ikke. Mm -hmm. jamen, så skal sportschefen, der forsøge at sælge for 50 millioner. Det kan godt ske, i bestyrelseslokaler har sagt, okay. Men så hvad det betyder. hvis jeg skal sælge for 50 millioner, så er det Lindstrøm, og så er det Ure, og så er det Bue, og så er det Bøge. Håber. Fordi hvis I tror, vi kan tage dem, der er nummer 17 til 20 i truppen og sælge for 50 millioner, det kan vi ikke. Og hvad er det så, det betyder? for at jeg så de 40 de 50 til at skabe nye spillere, eller hvad forad? Altså, der skal man huske. Er jo huske, at spillet er jo lidt sådan. Og jeg, jeg, jeg, vil, jeg vil mene, at jeg ser et brøndbehold som inden ret lang tid, godt kan være på niveau. Nu de Med det, de har? Ja, og, og selvfølgelig tilgang. Og jeg tror, de, de får tilgang. Mm -hmm. Nu kan det godt ske, at Maxø, han, han ryger nu her, fordi det er nærmest... Øh... Det har været op over et stykke tid. Ja, og det har de måske også lov ham, at hvis han holdt det halvår, så kunne han få lov til at rejse. Ja, jeg synes, jeg ser nogle, nogle gode spillere på Brøndbys hold. Jeg synes, de spiller en god kamp senest over i Aalborg. Jeg ved godt også, at, at de bliver hjulpet lidt. Men ja, jeg, jeg, jeg står ikke og kigger så negativt på, på Brøndby, som jeg kunne gøre på et par andre klubber, i forhold til, hvordan kommer de tilbage på sporet. Jeg, jeg tror ikke, der skal så meget til. Carsten V. er jo forholdsvis rutineret, så hvis de sørger for, at han får nogle penge, og de kun skal sælge så tror jeg godt, hvis han kan få en to tre dygtige spiller ind, så tror jeg vi er et stykke. Altså, Slimane og sådan nogle, det er bare for at sige, hvad er en, jeg ser. Jeg synes, jeg synes, der er så meget potentiale, at det måske er et spørgsmål om, at det ligger lige omkring hjørnet. Men, Niels Christian, vi hørte jo Jan Bæk sige til os to øh, her øh, tilbage i februar, tror jeg det var, at... Øh, at vi havde ikke brugt alle de penge, han egentlig havde, havde at købe for. Nej. Det har jo vist sig nu, at han måske nok skulle have gjort det. Jo, men jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, at Jan siger så mange sjove ting. Altså her senest så jeg ham i hvert fald citeret for, at han synes ikke, at, vi havde, at de havde fået nok for pengene. Eller hvad det var. Yeah. Men det er, jo, det, er jo, det er jo, og det ved Lyngre også. Det, det synes bestyrelser jo aldrig. Bestyrelser synes aldrig, at sportsdirektøren får nok, fordi øh, spiller han sælger, og han køber, køber for dyr. Det er sådan set, det ved Lyngre også. Sådan har de også været op i Aalborg, og det har vi grinet meget af sammen. Æh, den overladning, som, som, som Brøndby øh, får efter øh, guldet, Øh, kostede jo også dyrt på den led, at de ikke, det var også en svær lovtagning, de havde i Europa, men altså, de er hurtigt ud af Europa, men de får trods alt en stor sum penge, alene det at blive dansk mester, øh, med at du kommer øh, ind i, i, i, i Europa, på det tidspunkt du gør, du får trods alt i omregnet 100 millioner, har Brøndby fået, plus at de har solgt spillere, så selvfølgelig er der da penge i kassen, det er bare et spørgsmål, om de kan finde de rigtige spillere, til de rigtige priser, de har også nogle unge mennesker, der er frem, altså, der er jo nogle dygtige unge spillere i, i Brøndby. Jeg synes, at Kvistgaard, der er kommet frem her Spindelig. i foråret, øh, har også, øh, jeg kan godt lide hans gå -på mod. jeg kan godt lide hans, øh, hans øh, evne til og vilje til at gå direkte mod mål. Jeg, jeg ser en forvandtype som Brøndby utvindsomt for meget glæde af. Han har selvfølgelig ikke den speed, som Ure havde, men til gengæld har han, en bedre afslutningsfod, mm. så vidt jeg kan se. Så de finder nok nogle unge spillere, men der er ingen tvivl om, at Brøndby har nok brug for... De har brug for nogen, der kan læse kampen, synes jeg. Altså, jeg synes ikke, at typer som Radok og Radozovic, de der, de er ganske enkelt ikke dygtige nok. Det er min mening, men det kan være, at CV mener noget andet. Jeg mener, at Brøndby skal bedre ind og kunne styre deres kampe, end de hittil har gjort. Hvor de har levet for meget på, at når nu kører det den anden vej. Godt. Vi skal til transfers, fordi ja. øhm, det har I jo beskæftet jer med. i. Jeg har ikke lagt jeres årrækker øh, sammen, men jeg tænker, det er relativt mange Men vi kan bare år. ikke huske, hvordan det var. <laughs> det var fra en, fra Men I kan, kan faktisk se gode køber. I kan se mindre gode køb, tænker jeg, bedre end mange andre kan. Så øh, Lyngesæsongens bedste køb. Hvad er det for dig, når du ser på det? Huh. Må jeg ikke lige lov at tænke lidt over det? så giver vi den til næste Christian. Har du, har du noget forbedring? Jeg synes faktisk ikke, der har været nogle rigtig gode køb. Altså man kan sige, at så, Københavns, altså Dennis Vavro tilbage og Lazio på en lejeaftale, er der ingen tvivl om, at det var med til at stabilisere F.C. Københavns forsvar. Han er en medvirkende årsag til, at man har haft et forsvar, der står set ikke har lukket mål ind i rigtig, rigtig, rigtig mange kampe. Så det synes jeg har været en meget, meget, meget fin signing. Um, men de der store, spreg, spreg, spreg, spreg, spreg, spreg, spreg, der, springer banken, der springer banken, dem har der ikke rigtig været. De har i hvert fald ikke været særlig gode, dem der Nej, og jeg synes også, der har været mange. Som, det er måske lettere at tage en liste over uh, spillere, der har købt inklusive SE København, hvor man sidder og tænker, hold da op, uh, det er en lang indkøringstid. Uh, <laughs> kan det virkelig, de virkelig tage så lang tid, uh, hvis det handler om at uh, score et mål eller løbe hurtigt eller hvad det nu er. Så jeg har heller, jeg kan ikke rigtig se de helt store, men selvfølgelig med sal, så er det jo klart, så er vi også tilbage til de der salg. Jeg skal jo tænke på. Men er det stadig Montage. i køb? Fordi hvad, nu, du, ja. hvad, nu nævner du hvad, fru, hvad, ja. hvad med. Nu kommer jeg bare lige med et par stikker, ja. jeg kan se, du stadig tænker, der er en lukket prip oppe i AB, Der er Anders Strejer som jo går hen nærmest er jo, at er en game changer. Jeg helt ved, nok, at han ikke er decidueret krig. Ja, er også fantastisk spillere at få tilbage, og, og var øh, klart en tilføjelse til Midtjyllandshold, der gjorde en enorm forskel. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at de meget gerne vil overtage permanent. Så det er helt sikkert også en tilføjelse til Superligaen, som øvrigt pyntede. Rigtigt. Og jeg, og jeg synes da også, at Luca Prip øh, har, har vokset fra... Øh, man kendte ham i Horsens og så videre. Han øh, har haft en fantastisk sæson i OB. Han er så blindet her mod, øh, mod slutningen af sæsonen, det er så en anden sag. Men tilbage er der jo altså stadigvæk, nu vi taler topscorer, ikke? Altså, det har sæson, ikke? Altså, 17 mål i 32 kampe for topscoreren, og nummer to, hvis det er Luka Prip, så er det 11 eller 12 mål eller et eller, eller andet de 14, ikke? Altså, eller 14, hvis eller mere er det så. Okay, ja. men altså... Ja. I gamle dage skulle man lave et mål per kamp for at være noget, ikke? Er, er, er ja, men, du kommet jeg, til burde noget, det, jeg, jeg burde selvfølgelig også have nævnt Prip, fordi det han, er en dem, der Ned er tællet. Ja. Og jeg må da indrømme, at jeg var sådan lidt usikker på, hvad var nu det der med Horsens og, og så videre, kan han, kan han føre det op til os? Og det vil sige, det har han gjort. Altså, jeg synes, han er, øh, han er umanerligt farlig øh, for modstanderen. For det første, fordi han kan ufra, og han, han har altså også en god fod som assistspiller, til at, at, at kan og hans hjørnespark, og dødbåt i det hele taget. Så er det er da rigtigt. Og øh, jeg ved også nogenlunde, hvad det er for en pris, vi er du i. Fordi det skal vi huske hele tiden. Hvad er godt salg? Er det bare, man får mange penge, eller er det også, at de får succes i udlandet? Og hvad er et godt køb? Er, er det billigt også? Eller er det ligegyldigt, hvad de koster? Bare, det de spiller godt. Altså, der er sådan flere elementer har i det. Vel ikke kostet mange basøer? Det vil jeg ikke sige, hvad meget han har kostet, men øh, hvis det passer sådan nogenlunde det, jeg ved, så er det et godt køb. Okay, det var lidt en fedt spilning, synes jeg. Men ja, det er, det er. hvis vi, så, altså, når vi, når vi har så, når I har så svært ved at se det bedste køb og sådan de der køb, der virkelig er breget igennem, så må der være nogle svipser. Hvad har været svipseren, Du har en længere svipserliste. I, ja, i stor udstrakning står jo sådan set i kø. Jeg synes, der er mange, der er skuffet. Uh, man kan jo starte med at sige, med FC København uh, PC er, er ude og hente uh, nogle offensive tilforholdelser til holdet, og der må man bare sige <coughs> uh, plus minus, uh, så er der ikke nogen af dem, der har, har væltet Superligaen, for at sige det pænt. Uh, jeg må også sige, at nu vi har haft efter hele program, hvor vi slet ikke har snakket om Midtjylland, og det er Steinlein selvfølgelig sikkert skide sur over. Men altså, nu er de jo altid gået og prallet af deres data og deres studeringer, deres lister og hvad de har, ikke? Så undrer man sig lidt over, at de henter en uh, Max Meyer og en, uh, hvad hedder han? Wagner, Love. Martin Love, som Wagner. i virkeligheden Wagner, log, Love. Og det kan da godt være, at de har en flot CV og alt muligt andet, ikke? Men altså... Jeg har jo ikke gjort en forskel for Midtjylland. Tværtimod har de vel egentlig mest drændt i vejen. Og på den måde har FCK og Midtjylland i virkeligheden ja, der kan gjort man sige, det lige dårligt. Der, der er man, ikke noget, man har ikke noget at se hinanden på, hvad, hvad det angår. Jamen, jeg, jeg, har du en slip, du væk med, eller skal vi komme med den, der hedder øh, sæsons bedste salg? Jamen, jeg, vil ikke, jeg er ikke så lang tid siden, da sad jeg og kiggede på, hvad har der egentlig været af i det her år. Mm -hmm. Både i sommer og i vinter, Og det kommer faktisk bag på mig hvor voldsom udskiftning der rent faktisk er ja. i mange klubber. Jeg, jeg tror, jeg talte, og nu skal jeg passe på, hvad man siger nu, ikke man er 100% sikker, men 29 ud fra Midtjylland. Jo, jo, men det er jo mange, mange af dem er lejeaftaler, der er ude på leje og ja. lejre, der kommer tilbage. Jeg ved, jeg det, ved det er godt. ikke rigtig udskiftning i min bog. Men der er aktivitet. Ja. ja, men det er alligevel meget, og når så du går op og ser, hvor mange er der så kommer kommet ind, også på leje ja. og unge ja. spillere, der rykker op osv., men det er alligevel stor udskiftning ja. på en sæson. Mm. Og der kan man jo så tage en klub som Vejle, når man går ind og kigger, hvad har de egentlig præsteret på transfermarkedet? Jamen, jeg kan, jeg kan ikke huske dem, jeg kan ikke huske deres navn. <laughs> Fordi kan jeg ikke udtale dem. Nej, der er ikke ret mange, der danske spillere. Og der kan man jo godt sige... Nu synes jeg jo, at Albin at har været sige, ja. både en profil, og Også for Vejle været ja, en, en utrolig dygtig spiller. Og hvis ikke, jeg lige ved sige, hvis ikke han måske havde fået de karantæner, han har fået, så kan det godt være, at Vejle havde reddet livet i, i Superligaen. For noget. han er næsten ene mand, både defensivt og offensivt, gjort en forskel for dem. Jeg synes, en fantastisk karakter at se på en fodboldvang. Men procentuelt, så er ja, ja. det ikke voldsomt stor scoring Nej. Nej. i forhold til dem, der er kommet ind. Jeg ved jo ikke, om det er nogen, der har fået en lærlingeløn, eller hvad de har fået dem, der er kommet ind. Fordi det, det spiller vi altid ind. Hvad har vi brugt for at få en spiller ind, for at finde ud af, har han så været pengene værd? Og jeg, jeg synes, at den, den massive udskiftning, det kan ikke gøre godt i en spillertrup. Det kan det simpelthen ikke. Vi skal have det bedste salg, og nu skal I altså komme med nogle navne til mig. Ja, oh, men altså, Mohamed og, og Jonas Vind, det er jo altså øh, to salver, du, du nærmer dig, øh, plus minus med bonus og 200 millioner. Altså, det er stadigvæk frygtelig mange penge i dansk fodbold. Det er det jo. Og så kan man sige, det er to egenudviklede spillere, som du i virkeligheden løfter op på et niveau, øh, hvor, hvor, hvor, hvor, du får, hvor du får de store penge. Og det er jo så også det, vi har talt om i det her program. Transfermarkedet har jo ændret sig derhen, hvor man tidligere... Kunne have spillere i 25, 26, 27 års alderen, som enten blev topscorer eller havde en stor præstation, og så kunne man skyde med for ganske mange penge. Så er det en helt anden kategori nu, du kigger på, hvis du skal have store penge, så skal du have spillere, der præsterer allerede, når de er 19, 20, 21, 22 år, for det er der, de store penge falder. Og det er den ændring, der er kommet øh, i transfermarkedet over de senere år. Lindstrøm er selvfølgelig også en af dem. Ja, og, og jeg har været tidligere i været samme inde på. Kategori, ja. fordi, altså det er det, jeg synes, der betyder, når til skal se hver godt salg. Så brænder ilden jo hurtigt ud, hvis vi hører noget med 60 millioner, men vi ikke hører en skid til den spiller mere. Jeg skulle til at sige, at det er også vigtigt, hvad der sker med dem, ja, det, når de det, er viderelyngige, fordi synes, jeg, det er. Der, Rami har jo ikke fået bidt så fast i Ajax. Det har Jonas Vind og Lindstrøm. Ja, øh, altså, jeg jeg synes, tiske. alle parter kan sige, at det var godt det her når der også er en spillemæssig succes. I første hug, så er vi jo nødt til at sige, at i klubberne, der tænker vi selvfølgelig på, når det er unge spilleren, den ro skal vi også have. Hvor kommer de hen? Er der sandsynlighed for, at de kommer til at spille? Det er bare ikke altid, de vil høre efter os, så vil de vi heller høre efter agenten, og der er flere penge osv., og, og så vil vi sige, så er ansvar heller ikke vores til sidst. Men det allerbedste, vi ved, det er trods alt, når vi får fået masser af penge, spilleren har fået succes, og når det der det, det virkelig matcher, så har vi også en drøm om, at når han så bliver 30, så kan han huske, at det var virkelig godt arbejde, vi lavede sammen dengang, at han så kan komme tilbage. Fordi så går det hele op i en højere enhed. Og så har vi også haft et par stykker i, i Midtjylland. Kajuste, som jeg også mm. tror har været dyr, og den anden centrale midtbane, som går til Brentford. Ja. Og øh, dem har vi så ikke hørt så meget til siden. Jeg har i hvert fald ikke. Og det kan være, at det min opdragelse, jeg ikke følger nok med. Men, men jeg synes, de der ting, de hænger sammen. Jeg har et godt spørgsmål, synes jeg. Øh, det er ikke mit eget. Mathias Pakler skriver, hvis I stadig sad i henholdsvis A, B og FCK, hvilken Superliga-spiller vil I så forsøge at hente til jeres klub nu? I byder bare ind, når I har en. Ja. Yeah. Oh, det, det, det, det er et godt spørgsmål. Øh... Men fordi det handler jo en lille smule om, hvad er det vores finde... vurdering? Hvad er nu vi mangler ja. på holdet? Altså, vi skal ikke bare tage en, fordi han er god. Vi skal tage en, som passer ind i det hold, vi ja, ja, ja. har. Men du følger det jo dit hold hele tiden. der følger ÅB hele tiden. Det kan du også med FCK. Hvem ja. vil du hente? Jamen, jeg synes, det spørgsmål er rigtig godt. Men det er også øh, vældig svært. Fordi jeg tror, og det tror jeg også, det er øh, for dem, der har med dig at gøre i FCK nu. Fordi netop, fordi du har den enorme, øh, enorme mængde af unge spillere, du har fået op her. Men det der meget talent, de der to meget talentfulde ungdomsovergange, der er hvor uge 19-holdet har været fuldstændig suverænt, og man har taget spillerne op i Superliga-truppen. I gamle dage sagde man altid, jeg ved godt, det er ikke helt svaret på spørgsmålet, Ej, men jeg, synes, men jeg kommer tilbage til, hvorfor jeg så, det er svært at svare på spørgsmålet. Fordi når du så, i gamle dage sagde man, kunne man få én su god Superliga-spiller ud af hver årgang, så var man glad. og Så kommer man succesivt talenter ind på sit, sit første hold. Men når du pludselig får en 6-7 stykker, øhm, så lige før, det er for mange, fordi... Jeg har jo altid sagt, at man kan ikke vinde mesterskaber med mælketænder. Ja, det kunne man måske så i FC København i år alligevel delvis med mælketænder. Men selvfølgelig har du nogle rutinerede spillere, der omkranser dem. Så derfor vil jeg sige, at okay, hvis jeg var i FC Københavns sportsdirektørstol, så vil jeg sige, at det er ikke flere talenter, du skal ud og lede efter. Dem har du. Men måske er det en kampeafgørende spiller. Kan du finde en kampeafgørende spiller, og, øh, hvor, hvor lander vi inden jeg leder? Der skal der ud med en stor pengepunkt, fordi hvis du skal finde en kampergørne spiller, som, og det er ham, der er op foran, der laver mål, ikke? og som kan afgøre kampene på egen hånd, med øh, enten fordi han er hurtig, han er dygtig, han er skudstærk, han koster frygtelig en masse penge. Så du finder ham ikke i Danmark. Nej, men så tænker du lige lidt længere. Hvad for en Superliga-spiller? Du skal stadig finde Men Hvem vi vil have i Superligaen? Hvem du vil have yes. til AB lige nu i Superligaen? Jeg vil tage min kammerat Helenius. Fordi han viser lige nu, at han er topscorer i ligaen. OB mangler en topscorer i ligaen. Det er sjældent, man bliver dansk mester. Det er sjældent, man bliver tophold, uden at have én spiller, som laver mange mål. Jeg ved ikke engang, hvem der laver flest i FCK. Det er så i, i hvert fald løbligste FCK. Jeg tror, det er enten Pep, Pep eller Jonas Vind. De, som ligger på var... 10-11 stykker Ja, eller ja, det er ingenting. Jo. Ja. Men det er bare sjældent, det sker. Normalt, så, ja. så skal man have en, Og så tror jeg, jeg vil kigge... Måske til Viborg og Silkeborg, uden jeg ville nævne navne, Og så se efter, om jeg kunne finde en midtstopper, hvis Tjelland rejser. Fordi jeg ved ikke, hvordan, hvordan det ender med Tjelland, og hans kontrakt løber jo ud. Og der er vi i hvert fald, efter min mening, nødt til, at der skal, der skal en ny mand ind. Og så øh, synes jeg også, at vi skal kigge lidt på baks. Afhængig af, hvordan det er, vi vil spille. Og der kunne jeg godt tænke mig måske, at man kigger på Silkeborg og Viborg. Uden jeg vil gå i detaljer. Ja. Men der er jo mange, der gerne vil have i Silkeborgs højrebak, tænker jeg for eksempel. Og nu kigger jeg så over til dig igen. Har du fundet en Superliga-spiller, som du vil indsætte på FCK's <laughs> hold? Uh, altså, jeg synes jo, Rasmus Carstensen er en udmærket <coughs> bag. Det, det, det er der ikke nogen tvivl om, men altså igen er det jo så bare sådan, du ved også godt, at skifte fra Ja. Nu har jeg jo været med til at købe silkeborg før, og jeg kan så sige, at Robert Skov han, jeg var virkelig en succeshistorie, ja. som bragede igennem Næste København. Så det, kan, kan du tage det skridt, så er det også en god vej ud i Europa og øh, vise. Fordi du kommer ud og spiller internationale kampe. Nu kommer Silkeborg, det er jo det, der er attraktivt for Silkeborgsspillerne, Det er, at de skal selv ud og spille i, i, i Europa. Uh, de skal ud og vise sig frem der. Uh, det tror jeg er en... en en rigtig god gullerod for os fra Silkeborgs ledelse til at holde på deres spillere. Men Lynge tager Helenius, tager du Wallis, tager du Carstensen, tager du Sebastian Jørgensen, tager du selv Jeg så forhold vi køber Dennis Vauro fri fra, fra Lazio, uh, og så så, så, må vi se, hvad, så må vi se, hvad der sker. <laughs> Nå ja, det var så et uh, rigtig dårligt svar. Den vandt Lynge, altså, synes jeg. Hvilken, så kan det være, du svare bedre her. Hvilken, uh, ikke, uh, ikke, uh, Hvilken superliga spiller bliver det dyreste salg til sommer? Ja, ja, ja, ja, jeg er lidt i tvivl om, om man kan sælge ret mange spillere i det her vindue, der kommer nu. Um, ja, fordi det hænger sammen, også sammen med, at der kommer et, VM. Kommer et VM i Qatar. Og det er jo ofte sådan, at de store fisk spiser først. Og jeg tror, at de store klubber, der er selvfølgelig nogle spillerhandlere, der altid vil være, men mange store klubber vil afvente den her meget mærkelige sæson, der kommer, hvor der pludselig får et VM i, i slut på efteråret, start på vinteren. Ja, det er jo november, måned, november, november, november. måned, november. ikke? November. Og derfor får du et helt andet vintertransfervindue, som normalt kommer altid efter de store slutrunder. Så jeg er lidt i tvivl om, udover at man kan forstærke sin trup her og der og modellere på den, så tror jeg ikke, der bliver rigtig store salg. Altså, Man skal ikke. der for eksempel ikke... De, de største salg plejer jo ikke i FC København. Er der for eksempel ikke en Pep Biel. Jeg vil også sige Jens Day, men jeg tænker trods alt, at Pep Biel er mere værd, som, som er ved at være der, hvor han skal skydes videre, og hvor han men, også var. Men, men, ligesom Eller grabbare. Men ligesom, i med, hør nu her, ligesom, med Silke, ligesom med Silkeborg er situationen jo den. FC København har takket være ranking, takket værre øh, quotienter, Øh, og det danske mesterskab, man vandt i går, så er man helt fremme og skal spille playoff offrunde i Champions League. Du skal ikke engang kvalificere dig øh, med nogle mærkelige kampe og svære modstandere. Og efter København er seedet, det vil sige, at man er, møder et useedet hold i play-off-kvalifikation. Jeg siger ikke det, hvor går gå tværtimod. Det, det er svært lige meget, hvem det bliver. Øh, men det er jo en unik chance for over to kampe at spille sig i Champions League. Hvis jeg var spiller i FC København og stamspiller, så vil jeg gerne spille Champions League. Og jeg er ikke sikker på, at jeg kunne finde en anden klub, hvor jeg kunne komme til at spille Champions League. Så jeg tror, man... Jeg vil Men, men, men Mette, <laughs> Mette transfervinduet går helt frem til ultimo august. Så der, det ved, der ved jeg godt, de ved kan jo lige mere, vente og ja. se. Men, men indtil da, tror jeg ikke, der sker noget. Det var så endnu ikke et svar, Neds ja, uh, Vi må er... spise blyanten lidt nu. Ja, jeg vil, nu. Ja, jeg Hvilket, jeg vil jeg øh, 100% sige, uh, Bjel og øh, Falk, Altså, Falk må også snart være en, der skal ud. Hvis han vil ud. Ja, ja. Hvis han vil ud i Europa, så må det snart være hans tur. Så det er de to, jeg vil sådan sige, i FCK. Potentielt største. Og jeg vil også sige, at øh, det er man måske også tid til at sige, at det nye blod, som også sker ind i FCK, selvom vi får unge spillere ind, men med spillere, der kan bære øh, på holdet også, så, så det er det måske også færre nok og lade dem få en mulighed. Så kan man gå ned i Midtjylland, fordi det er der, de er størst. Selv de har været. De to klubber, ja. Måske når vi tager Nordsjælland med os. Og så vil jeg sige, Ivanter. Han er jo hente og lavet til at skal sælges. Og Isaksen, som efter min mening, han burde jeg egentlig have nævnt, men fordi han nok ikke er til at få fat i, som en af de Nå, spiller... Når du vil gerne have ham til HB, ja, ja, ja, det kan jeg Altså godt. han er jo han er stjernedygtig. Han har hurtighed, han er gået på mod, og øh, jeg kan skide godt i hans type. Så han, han må også være tæt på, at der er nogen, der vil ofre mange penge på ham, fordi han er på veje. Hvis de venter ret lang tid, så sker det være sådan det er i stedet for. Så det er sådan lige det, man, man kan få øje på, synes jeg. Jamen, jeg vil gerne give... Jeg, jeg giver løngevart. Jamen det behøver... Jeg ret. Det er, er en fantastisk spiller, og ham kan de godt få mange penge for. Det er ingen tvivl om. Henrik Ole Nielsen har et uh, spørgsmål. Uh, bliver Haraldsson ikke et større sal end Rooney? Han har jo vist, Æh, Rooney har jo haft altså, sin største tid i sige, efteråret, og nu har ja, Hauken Haraldsen... Øh... Ja, det er jo to forskellige spilletyper, ja. ikke? Æh, altså, Rooney, det har jeg jo sagt også i det her program, lad nu være med at hype den unge mand øh, alt for meget. Han har gjort det fint, <laughs> men han har stadigvæk, øh, stadigvæk et par år, øh, hvor han skal lære at øh, og, og dosere sit spil. Haraldsen har nogle, øh, nogle, nogle kvaliteter, øh, hvor han jo i virkeligheden, hvis man sad ned i Tyskland og var Bundesliga-manager. Han er jo en spillertype med det der enorme løbepens som han har, der vil passe ind i mange tyske klubber. Um, så der er ingen tvivl om, at der er nogen, der kigger efter ham. Så det kunne være en mulighed, men... Ja, jeg må indrømme, det er jo... I Amen, det var ikke i noget i her. Det er mere, om der er større penge at hente i ham, når han skal sælges, uanset hvornår han så skal sælges. det er jo så Det Jamen, hvis den rigtige klub er der på det rigtige tidspunkt... Så er, er der måske... Det er selvfølgelig svært at sige noget om, men jeg må godt nok sige, at jeg blev voldsomt dupér af de to islænde i går. Fordi de indeholder mere end et offensivt talent. Altså deres, deres måde at agere på banen på, deres fysik og så den der... Deres energi, ja. de har lava inden i så men, tror jeg. Og også, også bare deres personlige udstråling. Man kommer til at kan lide dem bare én gang. Jeg, jeg, jeg kender ingen skidt skid til dem. Jeg har set dem på tv en gang, og de står der, og, og som om, at det godt skal vi er gode til at spille fodbold, men, men det er ikke sådan noget, vi har gået tænkt så voldsomt meget over. Vi spiller bare. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg men tror, nu er der altså ikke, der er ikke to eller tre, der er fire i Else København. Ja, der kommer og en mere op, som er så og på, på sådan, hitten, Så ikke? der er faktisk fire, du. Ja. Det bliver spændende. Ja. Øhm, inden vi lukker af, så skal vi lige ned i øh, der, hvor det har gjort ondt. De Ruterne har jeg valgt at kalde det. Sønder og Vejle øh, i en eller anden grad. Øh, Esbjerg i voldsom grad. Jeg synes næsten, at vi skal øh, tage Esbjerg frem, fordi Lyngen, det er vel en fodboldtragedie. Jeg får faktisk nærmest kuldgøsning mm. Det er jo det, man siger. Esbjerg vinder altså bronze i Superligaen for ganske kort tid siden og tager så turen øh, hele vejen ned. Øhm, men hvad er det, der karakteriserer alle klubberne? Øh, jeg er ked af, at sige det. Ja, det er udenlandske ejere. Øh, og et eller andet sted øh, ja, det er det jo dejligt, at der kommer kapital ind i dansk fodbold. Men jeg undrer mig lidt over, hvordan det kan gå så grueligt galt så mange steder. Øh, det er... Jeg, jeg synes faktisk, at Divisionsforeningen og DBU øh, burde nedsætte en arbejdsgruppe, der analyserer ejerskaberne i, i dansk fodbold. Måske mangler der også nogle reelsæt, det ved jeg ikke. Øh, og ligesom prøve at øh, give nogle guidelines for, øh, hvordan de klubber, der nu står og gerne vil finde nogle øh, kapitalstærke folk, der skal ind. Hvad, hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på? For jeg synes godt nok, det er voldsomt det rute af traditionsklubber. Mm. Altså det er jo ikke bare... Det er jo ikke bare en eller anden klub. Jeg på Esbjerg og den øh, lange årrække, øh, som helt tilbage fra nærmest klubbens fødsel har, har, har domineret i, i dansk fodbold. Øh, og det samme, samme gælder jo så også Vejle, som også øh, Lønge har en tidligere omtalte som, det er nok fordi de spiller i rød og jo øh, også en favorit, favoritklub. Men, men det er jo en voldsomt rute for traditionsklubber, og, og, og det smerter mig. Og jeg leder efter svaret på, hvordan i alverden kan det gå så galt over så lang tid. Men jeg har det jo ligesom Niels Christian, fordi vi er fra en tid, hvor Esbjerg og Vejler var der. Og, og Niels Christian boede i traditionsklubber, det, det er de. Jeg har, jeg har det nok sådan, at jeg, jeg kunne blive rigtig, rigtig dårlig for tid tilbage. Jeg tror faktisk, sidst vi snakker om det, der havde det nemlig skidt med at se, hvordan det gik Vejle og så osv. Men jeg har det nok sådan, når jeg siger, jamen, det kan åbenbart overgå alle i dag, at hvis du bliver udsultet økonomisk, så kommer der nogle uge fra, som siger, at vi har pengene, og så videre, og de stakler, hvis vi skal kalde dem det, og det er være det helt forkert, som sidder i klubben og ikke kan få det til at hænge sammen, mm. og kan se, at det rotten den er der. De kan måske ikke se, at roten også er der med udenlandske ejere. Men når jeg ser, hvad der sker i Vejle, så er jeg nødt til at sige, så Vejle heller ikke Vejle mere for mig. For jeg har været inde på det der transfer. Hvad, hvad, der, hvad jeg synes, der sker i Vejle, altså jeg, jeg, jeg kan næsten ikke holde ud og sidde og læse rækken ned. Og jeg kan ikke huske et eneste navn af den, udover ham, vi har nævnt stopperen med hestehalen og sådan ja, ja, Og Esbjerg har jo flyttet sig stille og roligt væk fra det fine selskab igennem nogle år. Og vi kan godt finde nogle tidligere, som også kom lidt samme vej. Ikke på grund af ejerforhold, videre og så osv., som også var med i sin tid. Så det er, jeg synes, det er sørgeligt, ud over alle grænser, men jeg holder op med at lægge vågen om natten for det, fordi der skal også ske udskiftning på, på hylderen, for at vores ligaer de bliver interessant. Så skal vi også have nogle nye op en gang imellem. Men, men jeg tænker, Lynge på... Jeg ved da, at du i den sådan, sidste tid, du havde i OB og, og også i den tid, du efterfølgende sad i bestyrelsen, du, er, du har det da sådan, åh, det kunne være fedt, hvis der ikke skulle komme udenlandske ejere ind i ÅB, øh, så, så kan du ikke godt øh, sætte dig ind i det her med, øh, det de kunne i princippet lige så godt have været ÅB, der var gået med, et forkert, en, en, med nogen med forkerte intentioner, eller, eller som ikke drev det den vej, Jamen som man jeg, jeg, havde. Tror det ikke. jeg tror da ikke, der er nogen, der vil sige OB aldrig nogensinde bliver solgt til en udlænding. Det tror jeg ikke. Det er helt afgørende for mig, og nu kan vi i hvert fald sige, at sandsynligt for den bliver russere. den er nok ikke så stor. Nej. Men det afgørende for mig, det er, hvad er det, de ejer, de vil ind og gøre? Altså, hvis vi tager Midtjylland, de har jo ikke lidt under mm. at få udenlandske ejere. Det er en fodboldmand, han er i branchen, han har jo også en anden klub. Er det samme med Nordsjælland? Ja. De to er i hvert fald ved at fremhæve som, som nogen, som har kunnet køre det godt videre. Og så har vi nogle skrammeksempler, eksempler. det er dem, vi lige har nævnt. Og derfor tror jeg, man skal lade være med at sige, at det kan ikke lade sig gøre at få udenlandske investorer ind. Fordi hvis det er de rigtige folk, så vil de for mig faktisk også være velkomne i ÅB. Altså hvis, hvis men man det. ved vel ikke, om det er de rigtige folk. Du kan jo ikke spørge Nej, det, det, Undskyld, det. Er du Undskyld, er du den rigtige mand? Har du de gode intentioner? Ved du det her? Jamen, det du får kan jo ikke jo. en garanti for, at de men, kommer. Vi kan ikke give svaret, uh, vi, men jeg kunne godt tænke mig, at der er nogen, der kunne hjælpe os med at få nogle af svarene. Jeg tror, et af de problemer, der har været, og der hvor der har været flest problemer, det er, at udlændingen også kom ind og sat sig på den daglige administration af klubben. De har øh, taget nogle gange, i nogle tilfælde, deres egne træner ind. I nogle tilfælde har de sat sig i sportsdirektørstolen, eller også har de i hvert fald dirigeret det, det sportsdirektørstol i, i, i betydelig omfang. Og det har jo så bare vist sig, at det har været øh, den, den, den sikre ruin. Jeg vil give et eksempel fra udlandet. Min, min mine andre tidligere klubber, Girondin de Bordeaux, rykker ud med et ordentligt brag. Altså, hør nu her, Bordeaux rykker ud af Ligue 1 i Frankrig. Der kommer amerikanske ejere ind, og de sætter en amerikansk sportsdirektør, der kommer fra et basketballhold til at begynde at styre. Vi mødte dem jo for et år siden i Europa League. Og sidder vi og diskuterer, jeg kender jo klubben, og det er flinke, flinke folk og alt muligt andet, Så sidder den der sportsdirektør og siger, at de der regler, jeg har i Europa, dem kan vi ikke bruge. Vi skal have det ligesom i USA, vi skal gøre sådan og sådan og sådan, og de der der siger, det kommer der da ikke igennem. Jo, jo, jo, jo, det var ikke noget problem. De havde, nogle, de havde nogle advokater, der sagtens kunne finde ud af det der. Og men, hvad er resultatet? Resultatet er, at klubben er kørt på røv og albuer, ud af ligaen. Og, og det, der, der tror jeg, eksemplerne fra Herning og fra... Øh, farrum, er trods alt, at man har, været, har haft lokale folk. Lokale folk på akademiet, lokale folk i trænerstaden, lokale også folk tilbage i direktionen. I nu. Og det er man gået tilbage til i også nu, ikke? Ja, og, og det, det viser lidt om, hvad der i hvert fald skal til. For at godt nok skal man tage kapital ind, men man skal passe på det know-how, der er i klubberne. Jeg vil godt lige skifte spor, fordi der er kommet en breaking news ind. Der sker jo altid noget, når sæsonerne de, de, de slutter. Som regel så er der lidt oprydning. Hister her. Brian Priske det er måske ikke så overraskende, men man er blevet fyret i sin belgiske klub. Royal Antwerp øh, meddeler den øh, klub her øh, lige for kort tid siden. Øh, han er jo blevet rygtet til AGF. Øh, han er også blevet set i Aarhus øh, i den forgangne uge, har jeg hørt, men han kommer også fra Horsens og så, videre, så det kan vi måske ikke vække så meget i. Hvad tænker I øh, om Brian Priske og det, han kommer fra? ansvært med? Hvor attraktiv er han i forhold til Superligaen, blandt andet? Jamen altså, han har, jo, han har jo, hvad skal man sige, fået god erfaring. Og han vandt et mesterskab. Eh, nej, det gjorde han ikke. Undskyld, han mistede et mesterskab. Men han har god erfaring. Midtjø. Han har haft sin assistentroller. Han har haft Midtjylland. Nu har han været i udlandet. Så man kan sige, at hans, hans basis er i orden. Jeg kender Priske sådan personligt, fordi han jo også har spillet OB, som så mange man, ja. stjerner rundt omkring det har. <laughs> øhm, men om han, er, om han er det rigtige til at gæfte, det, det ved jeg ikke, hvad han er. Man kan i hvert fald sige, at han kommer ind som en total modpol til David, hvis vi skal se på en personlig del og det kan være, at det er det, AGF har brug for, så er, øh, er prisket et, et, et valg. Og måske er prisket også den, der er mere detaljeret i spillet, altså i spillets øh, facetter, end David har været. Mm -hmm. Men man kommer, til at, man kommer til at miste noget i forhold til David. Og det er så AGF's opgave og, øh, i ledelsen, altså Jakob og så videre, at finde ud af, er det så den type, vi vil have nu? Og det er jo set før at når man går fra sort til hvid, så er det faktisk ikke så dårligt. Han vandt også, skal man med rette sig sige, i Midtjylland, men det seneste vi husker jo, at han, at han måtte æde sidste år. Hvordan tænker du ham ind i Superligaen? Det er jo, men Brian så er en særdeles kompetent træner. Jeg ved ikke, hvor hans ambitioner ligger henne. Jeg havde indtryk af, at han, han vil gerne blive udlandet, sådan som jeg har forstået det. Men derfor kan det jo godt være attraktivt at komme tilbage til Aarhus. Men der skal man jo altså... Det er, jo ikke bare, det er jo ikke bare et hold, man overtager, som øh, det, det kører smooth fra dag et. Altså det, men hvis man kan se opgaven øh, og kan blive lukket til den, så... Øh, men jeg er enig med Lykke, Det er jo en helt anden. Det er jo ikke en uh, crowd som David. Det er det ikke. Vi skal til at lukke af for øh, for Evit, skulle jeg næsten ja, ja, sige. Jeg håber bare under alle omstændigheder, at AGF finder den rigtige træner. For jeg synes, det pynter lidt i dansk fodbold, at der de er med på øverst hylde. Altså, der vil være mange tilskuere i. Altså, Aarhus har jo det er sådan en tækkende bombe. Lad det nu snart ske, at vi virkelig sådan over perioder... Hvor mange år det, har det, har sagt det? Jamen, jeg ved det godt, men, men det må jo... Altså, vi alle sammen, synes jeg... Jeg håber i hvert fald, det sker. Fordi bymæssige, fodboldkulturmæssige osv., så, så kan de godt høre hjem deroppe, så det bliver også interessant at komme til Aarhus. Det er det jo det er nu også, med forholdsvis mange tilskuere. Jeg ved ikke, hvor mange nordjøder, der deler den holdning, som du her har med, at de skal, at de skal have succes i, i Aarhus. Men, men lad os da se, om det så er prisket, med, eller hvem det så ja, det må Det kommer være. ind på, hvordan man ser på det som nordjøde, ja. Generelt så vil vi godt gerne have, at der er nogen, der Nej, synes, <laughs> André, <det> er Nej, andre selv. <laughs> vi skal, jeg vil egentlig slut med at bede jer om at komme med jeres top 3 for den kommende sæson. I Superligaen. Det er med, ja, top tre den kommende sæson, det bliver FC Midtjylland og FC København. Og så skal du lede efter den, den tredje. Altså med Midtjylland på toppen? Der er ikke top tre. Altså, nu er jeg sige, et, et top der, er, der er kun én klub i Danmark, der øh, de sidste 50 år har vundet mesterskabet øh, to år i træk. Ikke? Det er jo FC København. Alle andre har ikke kunnet gøre det. Den, sæson 2 taler vi også om, er også svært. Den er også svær for FC København. Men øh, ja, jeg kan jo ikke sige andet, FC København bliver mester til næste år. den bliver to. Ja, det gør FC Midtjylland. Ja, så skal vi finde en træ, den bliver svært Det bliver ikke Silkeborg, jeg er ked af, jeg måtte sige, fordi jeg tror, de forhænderne fugle, som vi har talt om tidligere. Men øh, må det ikke, at vi skal lede efter dem øh, blandt øh, de øvrige bejlere der, Åbæ og Brøndby. Øh, det er mit gæt. Jeg tror ikke, der bliver skiftet så meget ud i toppen til næste sæson. Lyngge, vil du blive endnu skarpere på 1-2-3, for der var to kandidater herover på på Ja, det er fordi, ja. Lyngge er, så siger jeg oh. jo. Ja. Øh, de skal også stramme ballerne, fordi deres slutspil har været dårligt. Det må vi jo ikke kende. Jeg er enig i FCK Midtjylland, og så er det jo ikke, fordi man er fedt spiller, at man kan finde 4-5 klubber, som Nej, man er er. men hvad er dit bedste bud? Mit bedste bud, det er, Kontakt mig, se jeg siger transfer. <laughs> Så åbner vi programmet igen, eller hvad? Nå, de her. tusind tak for jeres tid øh, i dag, og øh, gennem øh, de seneste to år, det har været en øh, fornøjelse. Ni måde. Så lukker os, lukker vi. Tak for nu.